Ügylet Elismervény Alul írott Hallada Jutka, ezennel tanúsítom, hogy édesanyám dr. Hallada Ernőné budapesti lakos melléből a mai napon 8 deciliter tejet leszoptam. Mint hogy a tej jó minőségű és elegendő mennyiségű volt, ezennel kijelentem, hogy dr. Hallada Ernőné budapesti lakossal szemben semmiféle további igényt nem támaszthatok. Hallada Jutka SK Csecsemő Nyilatkozat. Alul írott dr. Hallada Ernőné, budapesti lakos, ezennel kijelentem, hogy a Hallada jutka budapesti lakosnak juttatott 8 deciliter anyatej átadása nekem nem megterhelést, hanem épp ellenkezőleg megkönnyebbülést szerzett. Ennél fogva, Hallada jutkától se hálát, sem anyai ellenszolgáltatást, sem a jelenben, sem pedig a jövőben nem igényelhetek. Dr. Hallada Ernőné. Anya